Tizenegyedik fejezet A gázfelhőkbe burkolózó Bespin bolygón hajnalodott. A Millennium Falcon behatolt a bolygó légkörébe, és közben elhúzott a Bespin jó néhány holdja mellett. A bolygó ugyanabban a halovány, pirkadati fényben fürdött, amely megcsillant a jó iramban haladó csempész csillaghajó fémtestén is. A felszín felé közeledve a hajónak irányt kellett változtatnia, hogy elkerüljön egy kavarogva fölfelé szálló felhőkatlant, amely káprázatosan csillámlott az éles hajnali fényben. Amikor aztán Hánszóló más helyütt végül mégiscsak a felhőréteg alá ereszkedett, a bent ülők megpillantották a bespin párolgó gázokba burkolózó felszínét. Ahogy ott manővereztek a felhők között, észrevették, hogy egy másik repülőszerkezet jön a nyomukban. Hán a szerkezetben felismert egy katamarán felhősiklót, de elképett, amikor a sikló a magasból váratlanul bevágott a teherhajó mögé. A Falkon hirtelen megingott, amikor egy lézer sorozat söpört végig a külsején. A Falkon utasai közül senki sem számított effajta üdvözlésre. A másik gép most a recsegéstől alig érthető üzenetet sugárzott a falkon rádió Nem, hördült fel Han válaszul, nincs leszállási engedélyem. A hajóm azonosítási száma, de a szavai belevesztek a recsegve ropogva felharsanú adázzavarba. A katamarán láthatóan nem érte be statikus zörejjel válasz helyett. Újból tüzet nyitott, és a fálkon hevesen megrázkodott minden egyes lövésre. A teherhajó hangszoróiban most tisztán kiveltő figyelmeztetés harsant föl. Tartsák az irányt! Az első barátságtalan lépésre megsemmisítjük a hajót. Hantól pillanatnyilag semmi sem állt távolabb, mint bármiféle barátságtalan lépés. A Bespin volt az utolsó mencsváruk, és Hannak eszébe se jutott, hogy elriassza reménybeli házigazdáikat. – Kicsi ingerlékenyek, nem? – kérdezte az újra bekapcsolt szrépjó. – Én meg azt hittem, hogy magának jó ismerősei – ugratta Hant, Leila, és gyanakfó pillantást vetett rá. – Hát – ötölt hatolt a koréliai – bizony már jó ideje, hogy utoljára találkoztunk. Felhördült, aztán vakkantott, és jelentőség teljesen nézett rá. Ugyan már mikor volt az? Felelte han élesen. Egészen biztosan réges régen elfelejtette. De magában egyáltalán nem volt megérződve róla, hogy Landónak ilyen rövid az emlékezete. Kiadták az engedélyt, landolhatnak a 327-es leszállópályán. A legkisebb eltérés a röppályájuktól. És meg semmi! Hán mérgesen lekapcsolta a rádiót. Ugyan mit akarhatnak ezzel a zaklatással? Hiszen békés szándékkal jött, csak nem akarja Landó felhánytorgatni a múltat. Csubakka felmordult, és szólóra pillantottak, ki Lejlához, és megszeppent robotjához fordult. Meglátja, segít rajtunk! Mondta Hán, hogy erőtöntsön beléjük. Nagyon régről ismerjük egymást, tényleg, ne féljen. Ki fél? Hazudta a lány nem túl meggyőzően. Addigra már egészen alacsonyra ereszkedtek és tisztán látták az ablakon át a Beszpini felhővárost. A város hatalmas kiterjedésű volt és mintha lebegett volna a felhők között, ahogy kiemelkedett a fehér légkörből. A Millenium Falcon egyre közelebb ért, és most már jól látszott, hogy az egész terjedelmes város szerkezet egyetlen gigantikus láb tartja. A gújjaláphoz hasonlatos támpillér egy hatalmas kerek reaktoron nyugodott, amely felfel -fel csillant a villódzó felhők között. A Millenium Falcon még alacsonyabbra ereszkedett le az óriás városhoz, aztán... Enyhe fordulóval a föntről aprónak tűnő leszállópályák felé vette az útját, röptében a városképet tarkító tornyok és magas épületek mellett húzott el. A lenti épületek között további katamarán siklók szirkáltak, könnyedén hasítva a sűrű párát. Hán finom mozdulattal vitte le a fákont a 327-es leszállópályára. Amikor a hajó ionhajtóművei utolsót hördülve leálltak, a kapitány és legénysége megpillantotta a fogadóbizottságot, ahogy közelednek a leszállópálya felé, kibiztosított fegyverrel. A fogadóbizottság kitűnő keresztmetszetet adott a felhőváros polgáraiból. A csoportban meg lehetett találni mind az idegenek, mind a robotok, Mind az emberi faj képviselőit, ahányat, annyi fajtát és külseit. A csoport élén egy ember haladt. A vezetőjük Landó Kariszián. Landó szóló korabeli férfi lehetett. Jóképű fekete, elegáns, szürke nadrág és kéking volt rajta. A fején kék sapkát borzolt a szél. Komoly, Mosolytalan arccal megállt a 327-es leszállópálya peremén, és várta, hogy a falkol legénysége kiszálljon a hajóból. A csapóajtóban megjelent Hanszoló és Leila hercegnő, mindketten pisztollyal a kézben. Mögöttük felbukkant az óriás termetű Vuki puskája a kezében, bal vállán telitömött muníciós heveder. Háne nem szólt, csak nyugodtan szemügyre vette a fenyegetően felsorakozó fogadóbizottságot, amely most menetelve megindult feléjük. Hajnali szellő söpört végig a földön, és a fuvallatra landó háta mögött felröppent kék köpönyege, akár egy jókora, mélykék angyal szárny. Nem tetszik ez nekem, súgta oda Leila Hánnak. Hán se volt valami nagyon elragadtatva fogadtatástól, de ezt a hercegrőnek nem kellett okvetlenül tudnia. Nem lesz semmi baj, mondta higgattan. Bízzon benne. Aztán biztos, ami biztos, még hozzátette. De azért, tartsa nyitva a szemét! Várjon itt! Hán meg csubakka hagyta Lejlát a hajó őrizetére, és lementek a rámpán, karisszján és szedetvedett katonái elé. A két csoport egyre közeledett egymáshoz, még Hanis meg Káriszian is egyszerre megtorpant, úgy három méternyire egymástól, hogy szembenézzenek. Egy hosszú pillanatig mindketten némán méregették a másikat. Végül megszólalt Káriszian, a fejét csóválta, és hárasandított. Misél Mi hozott erre te minden álljal megkent kétszínű kókler, mi? — Ne félj, mindent megmagyarázok, öreg haver. – mondta Hán sebesen. – Csak hallgass végig! Még mindig komoran Landó ismét megszólalt és meghökkentett mindenkit, idegen fajúakat és embereket egyaránt. – Örülök, hogy látlak! – mondta. Hán hitetlenül vonta fel a szemöldökét. – Nincs harag? – Tréfász! – kérdezte hűvesen Landó. Hán kezdett ideges lenni. – Most megbocsát vagy nem? Az őrség, meg a többi napló még mindig rájuk szegezett puskával látott, Landó viselkedése meg egyszerűen érthetetlen. Aggájait takargatva Hán gálásan megjegyezte: Mindig is mondtam, hogy úri ember vagy! Erre aztán a másik férfi is elvigyorodott. Meghiszem azt! kuncogott. Hán megkönnyebbülten felnevetett és a két régi barát végre összöölelkezett, ahogyan a szokás két öreg cimbora között, akik oly régóta nem látták egymást, mint ők. Landó most odaintett a főnöke háta mögött ácsorgóvókinak. – Hát veled mi van, csubakka? – kérdezte méltóan. Még mindig erre a polyácára fecséreled a drága idődet? – a vúki üdvözlésképpen tartózkodan felmordult. Káriszia nem tudta, mire véje ezt a mordulást. – Hát igen, – mondta egy tétova félmosójal, és látszott, hogy kimban van. De a figyelme nyomban elterelődött erről a torzomborz izompacsírtáról, amikor megpillantotta a rámpán lefelé induló lejlát. A bájos jelenséget szorosan követte protokorrobotja aki bizalmatlanul tekingetett körbe, miközben Lándó és Hám felé közeledtek. – Hello! Nézd csak, ki van itt! – köszöntötte a hercegnőt, rajongva Káriszián. – A nevem Lándó Káriszián, ennek a településnek vagyok a kormányzója, és önben kit tisztelhetek? A hercegnő hűvesen udvarias maradt. – Szólíthat Leilának! – felelte. Landó szertartásosan meghajolt, és gyöngéden kezet csókolt a hercegnőnek. Az én nevem pedig Szrépió, mutatkozott be kéretlenül a hercegnő robotkísérője. Az ember kibernorobot kapcsolatok specialistája szolgál, de Szrépió ezúttal sem fejezhette be formás kis beszédét, mert Han Karol ragadta Landót, és félrevonta a hercegnő elől. Landó, a hölgy az utitársam, intette öreg barátját Hán. Ő vele nem játszom, úgyhogy legjobb lesz, ha elfelejtett, hogy egyáltalán találkoztatok. Landó vágyakozó pillantásokat vetett hátra a válla fölött, miközben Hannal együtt megindultak kifelé, nyomukban Lejlával, szrépjóval és csubakkával. – Az bizony nem fog könnyen menni, – mondta sajnálkozva Landó. Aztán hátrafordult. Komolyan kérdem, mi szél hozott erre? Kényszerű a vitások. Te jó ég, mit műveltél a hajómbal? kérdezte ijedtséget színelve Landó. hán vigyorogva hátrafordult lejlához. Tudnélik, a falkom Landóé volt, magyarázta a lánynak. És a barátom néha hajlamos megfeledkezni róla, hogy annak rendje módja szerint elvesztette. Landó várándítással ismert el, han, fenhiázva előadott jogalapját a hajóra. De azért megmentette egy párszor az életemet. Az egész galaktikában nincs ennél a bádogdoboznál gyorsabb hajó. Mi van vele? Bedöglött a hiperhajtómű. Most nyomban küldöm az embereimet, hogy vegyék kezelésbe, mondta Landó. Még a gondolata is fáj hogy a Millenium Falconnak beteg a szíve. A csoport áthaladt egy keskeny hídon, mely a leszálló pályákat összekötötte a várossal, és rögtön elbűvölte őket a szépsége. Számos kis terecske tűnt elő, amelyeket lekerekített élő tornyok és épületek vettek körül. A felhőváros házai, Mind az üzleti, mind a lakó negyedekben csillogó fehérek voltak, és tündökölve verték vissza a reggeli napfényt. A város lakosságát számtalan idegen faj alkotta, s a fura polgárok közül most jó néhány ott sétált ráírősen a szellős utcákon, a falkonról érkezett vendégek orra előtt. Hogy haladtok a gázkitermeléssel? kérdezte Han Nem úgy, ahogy szeretném, válaszolta Lándó. Meglehetősen kis állomás a miénk, és nem mondhatnám, hogy önellátók vagyunk. Rengeteg utánpótlási nehézségem van, és a kormányzó most vette észre Hán ragaszkás vigyorát. Mi van ezen nevetnivaló? való? semmi, semmi uncogott Hán. Csak nem gondoltam volna, hogy annak a vad ábrándokat kergető szerencsé lovagnak, akit olyan jól ismerek, ilyen felelősségteljes vezetői és üzletember rejtőzik az állarca mögött. Hannak, bár irigykedve, be kellett látni, hogy hatást tett rá Landó. És nem is áll rosszul. Landó eltűnődve pillantotta barátjára. Hát most, hogy látlak, eszembe jut egymás, Mosolyogva megcsóválta a fejét. Igen, mostanában felelősségteljes vagyok. Ez a siker ára. És tudod, mit hán? Végig neked volt igazad. Kicsit sokba van ez nekem. Mindketten harsány nevetésre fakadtak, amitől jó néhányan feléjük fordultak az utcai járókelők közül. Sripio egy kicsit lemaradt a csoportól, mert elbűvölte a felhőváros utcái nyüzsgő sokszínű forgatag, a lebegő járművek és a mesébe illő káprázatos épület látványa. Ide-oda forgatta a fejét, és megpróbált mindent elraktározni kompjúter köreiben. Ahogy az aranyszínű robot tátott szájjal bámult a rengeteg látnivalót, elhaladt egy ajtó előtt, amely oda nyílt az utcára. Hallotta, hogy az ajtó kinyílik, megállt, és hátrafordulva megpillantott egy színű szrípó egységet, amely kilépett, és elindult az utcán. Sripió még mindig fölbegyökerezett lábbal állt az ajtó előtt, amikor odabentről folytott csipogást és fütyülést hallott. Bekukkantott a nyitott ajtón, és az előszobában megpillantott egy ismerős külsejű robotot. Na hát, egy r 2 boldogan. Már majdnem elfelejtette, milyen a hangjuk. Sripió belépett az ajtón, és besétált a szobába. Nyomban megérezte, hogy nincs egyedül az erkedes robottal. Meglepetten fölkapta a karját, és a csodálkozó arc kifejezés odafagyott aranyszínű arcelvényére. Jaj nekem, kiáltott föl. Ezek mintha. a mondat közepén süvítő lézer sugár csapott fémes melkasába, amitől a robot száz apró darabra szakadva szerteripült a szobába. Bronzkarjai és lábai recsegve a falnak vágódtak, hogy aztán gépteste többi alkatrészére zuhanva füstölgő kupacot alkossanak a földön. Mögötte valaki becsapta az ajtót. Valamivel arrébb Landó éppen bevezette vendégeit hivatalának előcsarnokába, és ahogy végig haladtak a fehér folyosókon, felhívta a figyelmüket egy-egy érdekesebb látnivalóra. Menet közben a beszpinen folyó életről beszélgettek, és egyiküknek sem tűnt föl szríp jó hiánya. Csubaka azonban váratlanul megtorpant, és hátrapillantva kíváncsian beleszimatolt a levegőbe, aztán csak megvonta a széles vállát, és a többiek nyomába eredt. Luke tökéletesen higgat volt, még a jelenlegi testhelyzetben sem érzett feszültséget, idegességet vagy bizonytalanságot, Semmit azok közül a kellemetlenül hátráltató érzések közül, amelyek olyan annyira zavarták, amikor első ízben próbálkozott ezzel a feladattal. Félkezén támaszkodva, tökéletes egyensúlyban állt ott fejjel lefelé. Tudta, hogy vele van az erő. Türelmes tanítómestere joda, csöndesen üldögélt Luke levegőbe meredő lábainak a sarkán. A lúk teljes erejével a feladatra koncentrált, és egyszerre csak fölemelte négy ujját a talajról. Továbbra is tartva az egyensúlyát, megmaradt ebben a fejtetőre állított helyzetben, a hüvelyk Lúk Luke elszántsága gyors haladást hozott a számára. Mindenáron tanulni akart, és ebben jodaválogatott válogatott tétele sem ingatták meg. És most már biztosan tudta, hogyha majd végképp búcsút int ennek a bolygónak, érett és kitanult zsedilovakként távozhat, aki csak is a legnemesebb ügyekért fog síkra szállni. Luke rohamosan gyarapodott az erőben, olyannyira, hogy már valódi csodákra volt képes. Joda egyre növekvő elégedettsége szemlélte tanítványa előmenetelét. Egyszer, miközben Joda közelben állva figyelte, Lúk az erőre támaszkodva fölemelt két súlyos, felszereléssel telezsúfolt ládát, és fejmagasságban lebegtetve megtartotta őket a levegőben. Joda örült neki, de ugyanakkor észrevette, hogy ártudító álmélkodva figyeli ezt a nyilvánvaló képtelenséget, és elektronikus csipogások sorozatával ad hangot hitetlenségének. A Jedi Mester kinyújtotta a kezét, és az erő segítségével fölemelte a kis robotot a földről. Artu ott imbolygott a semmiben, belső áramkörei és érzékelői megzavarodva igyekeztek rájönni, mi ez a láthatatlan erő, amely a levegőbe emelte őket. De a láthatatlan kéz már is újabb tréfát űzött vele. A levegőben lógó kis robotot egyszerre csak a feje tetejére állította. Ártu fehér lábacskáig kétségbe esetten kapálóztak, Kupolás feje tehetetlenül pörgött körbe-körbe. Amikor Joda végül leeresztette kinyújtott kezét, a két ládával együtt Ártu is zuhanni kezdett. De csak a két láda zökkent a földre. Ártu ott maradt lógva a levegőben. Odafordította a fejét és meglátta fiatal gazdáját, aki ott állt kinyújtott kézzel, hogy felfogja Ártut végzetes zuhanásába. Joda a fejét rázta, és mélységesen meghatódott tanítványa, fürge cselekvő készsége, és önuralma láttam. Aztán fölugrott lúg karjára, és elindultak vissza a ház felé. De valamiről megfeledkeztek. A levegőben még mindig ott lógott Ártu, kétségbeesetten csipogott és fütyögött, hogy valamiképp magára vonja a figyelmüket. De nem történt más, csak Joda űzött még egyszer tréfát a beijet robottól. Már messzire jártak, amikor Ártú meghallotta a Jedi mester vidában gyöngyöző kacagását, és egyszerre csak azt érezte, hogy lassan a földre ereszkedik. Aznap, valamivel később, amikor hatalmába kerítette a mocsaratövező kusza jumbuit, a lopózó szürkület, Ártu az x-szárnyú fémtestét tisztogatta. A vízpartról tömlő futott egyenesen árt oldalához, az ebből érkező vizet köpte Ártú erős sugárban a hajó fémburkára. Miközben dolgozott, Luke meg Joda ott ültek a tisztáson, Luke szeme lehúnyva, mert keményen összpontosított. Maradj higgadt, mondta neki Yoda, az erőnek általa fogsz látni mindenféle dolgokat, más helyeket, más gondolatokat, a jövőt, a múltat, rég eltűnt barátokat. Lúk lassan lebegni kezdette, hogy Yoda szavaira figyelt. Lassan már nem érezte a testét és hagyta, had sodorják magukkal mestere szavai. Képek töltik meg az agyamat. Most kell, hogy te megtanult kiválogatni, amit látol, oktatta a Jedi tanító. Nem könnyű, és sokáig tartja. Lúk ismét lehunta a szemét, Ellazult, fokozatosan felszabadította a szellemét, válogatni kezdett a képek között. Aztán végre megragadott valamit, valamit, ami először homályosan, aztán fehéren és formátlanul vibrált az agyában. Fokozatosan kitisztult a kép. Mint egy várost látott volna, egy várost, amely talán egy villódzó fehér tengerben lebegett. Egy várost látok felhők közepén, szólalt meg végül. A beszpint, azonosította Joda. Látom én is. Neked vannak ott barátok, mi? Koncentrálj csak, s fogod te látni. Luke még jobban fokozta az összpontosítást, és csak ugyan a felhő város képet tovább élesedett. Ahogy minden erejét megfeszítve figyelt, már meg tudott különböztetni alakokat, számára ismerős embereket. Látom őket, kiáltott fel Lúk, még mindig lehunt szemmel, aztán váratlanul görcsös fájdalom hasított testébe lelkébe. Ki őket? Szenvednek? Most a jövőt látod, magyarázta neki oda. Ez tehát a jövő, gondolta Lúk. Akkor a fájdalom, amit az imént érzett, még nem érte utól a barátait. Akkor talán mégis megváltoztatható a jövő. Meg fognak halni? kérdezte mesterét. Joda a fejét rázta, és alig észrevetően megvonta a vállát. Nehéz megmondani, mert a jövő van mindig mozgásban. Luk felnyitotta a szemét. Fölállt, és gyorsan összeszedte a holmiát. Ők a barátaim. Mondta, és sejtette, hogy a Jedi mester majd megkísérli eltéríteni attól, amit tudta, meg kell tennie. Éppen ezért, toldotta meg Joda, muszáj te neked dönteni, hogyan te szolgálhatod őket legjobban. Ha most elmész, talán segítheted nekik. De tönkre tennél mindent, amiért szenvedtél és harcoltál. A szavai hidegzuhányként hatottak lúkra. Az ifjú visszaroskadt a földre, és érezte, hogy mérhetetlen szomorúság uralkodik el rajtuk. Lehet, hogy valóban tönkretenne mindent, amiért dolgozott, sőt, talán még a barátainak is ártana. De hogyan tehetné meg, hogy ne segítsen nekik? Ártu észrevette gazdája nyomorúságát, és oda gördült hozzá, hogy mellé álljon, és megvigasztalja, amennyire csak telik tőle. Csubakka, akit egyre jobban aggasztott Szrépió eltűnése, észrevétlenül lemaradt hán szólótól és a többiektől, és a hiányzó robot keresésére indult. Nem kellett más tennie, mint hogy finom wuki ösztöneire bízva magát, végigjárja a Bespin ismeretlen fehér folyosóit és passzázsait. Érzékei tanácsát követve Csubakka végül megérkezett egy hatalmas teremhez, amely az egyik folyosóról nyílt a Felhőváros külseim. Elindult a terembejárata felé, és közben egymáshoz ütödő fémtárgyak csörömpölését hallotta. A csörömpölésbe sosem látott idegenszerű lények morgása keveredett. A helység, amelyre rábukkant, a felhőváros egyik hulladékgyűjtőhelye volt, ide ebbe az ócskavasrakásba hordták össze a város fémhulladékát és a használhatatlannak ítélt tönkrement gépeket. A szerteszét heverő fémalkatrészek és az összekuszálódott kupacok közepén négy rossz kősei alakált. A fejükön sarjadó fehér, sűrű szörzett részben gyűröd disznópofájukat is eltakarta, a négy ember formájú rémség, a Bespin lakói, undibundinak hívták őket, elmerülten szorgoskodott, szétválogatták a fémdarabokat, és aztán sorban egy olvat fémmasszával teli üstbe haigálták őket. Csubakka belépett a terembe, és az egyik undibundi mancsában megpillantott egy fölöttébb ismerősnek látszó aranyló fémdarabot. A disznó fejű rém már éppen fölemelte a karját, hogy a mancsában szorongatott fémlábat, a sistergő üstbe dobja, amikor Csubakka kétségbe esetten, torka szakadtából ráüvöltött. Az undi elejtette a lábat, és halára rémült társaival együtt, hanyat homlok menedéket keresett a terem túlsó végében. A húki felkapta a fémlábat, és közelebbről is megvizsgálta. Bizony nem tévedt az előbb. Mérgesen rári volt az ilyetten kushadó undibundikra, azok meg csak vacogtak és röfögtek, mint egy megriadt disznófalka. A hánszólónak és társainak kiutalt lakosztályok előtt húzódó körkörös társalgóba vakítóan tűzött be a nap. A társalgó fehér volt, s egyszerűen bútorozták be. Egy kereveten és egy asztalkán kívül alig más. Négy egymással szomszédos lakosztály tolóajtaja nyílt ide a körévben futó falból. Hánz szóló kikönyökölt a társalgó hatalmas erkély ablakába, a felhőváros kitáruló panorámájában gyönyörködött. A látvány lélegzetelállító volt, még egy ilyen sokat látott, kiégett csillaglovagnak is. Hán az égre törő felhőkarcolók közt cikázó felhősiklókat nézte, aztán lepillantotta nyűsgő tömegre, amely ott hömpölygött alant az utcák hálózatában. A hűs tiszta légáramlat az arcát paskolta, és legalábbis abban a pillanatban Hán úgy érezte, az égvilágon semmi gond sem nyomja vállát. A háta mögött félre csusszant egy tolóajtó, és Hán hátra fordulva megpillantotta a lakosztálya bejáratában álló Leila hercegnőt. Piros ruhájában és földet seprő, felhőfehér palástjában Leila gyönyörűbb volt, mint amilyennek Hán valaha is látta. Hosszan leomló, szalagokkal ékesített fekete haja puhán keretezte ovális arcát. Egyenesen Hánra nézett, és elmosajodott a férfi, csodálkozó arc kifejezése láttam. – Mit bámul úgy? – kérdezte, és píröntötte el az arcát. – Ki bámul? – Nem is tudja, milyen mújján néz – mondta nevetve a lány. – Nem is tudja, milyen szép. Leila zavarta lesütötte a szemét. – Nem került még először, Pio? – kérdezte, hogy más a tereje a szót. Szólót kisé készületlenül érte a kérdés. – Tessék? – – Ja? Hogyne? Csubi elment, hogy megkeresse. – Már régóta oda van, majd csak előkerül, megpaskolta a süppedős kerevetet. – Jöjjön ide! – integetett hivogatóan a lány felé. – Szeretném kipróbálni ezt az izét. Leila tétovázott egy percig, hogy elfogadja az invitálást, aztán odament és leült Han mellé a kerevetre. Hunt kitörő örömmel töltötte el a lány látható engedékenysége, így hát közelebb húzódott és átvetette karját a lány háta mögött. De még nem fejezhette be a mozdulatot, ismét megszólalt Leila. Remélem, luke sikerült épségben utolérni a flottát. Luke! Hán kezdte elveszíteni a kedvét. Vajon mennyit kell még nyelnie ebben a komámasszony? hol az olló játékban. A játék Leila játéka, a szabályokat is ő állította fel. De Hán magától döntött úgy, hogy vele játszik. Bájosabb ez a lány, semhogy ellenállhatott volna neki. Biztosan kutya baja, mondta Hán vigasztalóan. Talán épp ebben a pillanatban is ott ücsörög valahol, és azon tűnődik, mi van velünk. Közele húzódott, karját a lány vállára fektette, és magához mondta. Leila várakozóan pillantott rá, és ő odahajolt, hogy megcsókolja. Abban a pillanatban félre csapódott az egyik ajtó. A társalgóban megjelent csubakka, a kezében jókora láda, és benne zavarbejtően ismerős fémalkatrészek, jó, bronz színű alkotóelemei és kiullott rögzítő csavarjai. A húki odajött az asztalhoz, és letette eléjük a ládát. Felhajzotta mutagatott valamit Hánnak, és közben kétségbeesetten üvöltött, meg vakkantott felváltva. – Mi történt? – kérdezte Leila, és közelebb hajolta a szétszaggatott alkatrészek kupacához. – Egy ócskavas telepen akadt rász óra, mondta Hán. Leilának tátva maradt a szája. – Micsoda felfordulás! Csubi, mit gondolsz? Összetudod rakni? Csubakka elmerülten tanulmányozta ezt a robotalkatrész kollekciót, aztán a hercegnőre pillantva vállat vont, és elbődült. Úgy látszik, nem sok reményt fűzött az ügyhöz. Mi lenne, ha megkérnénk Landot, hogy, hogy ő hozhassa rendbe? – javasolta Hán. – Köszönöm, inkább nem – felelte Leila hűvös pillantással. – Valami nincs itt egész rendben. A maga barátja, ez a Landó, igazán elbűvölő ember, de én nem bízom benne. Én viszont igen, ellenkezett hán, védelmébe véve házigazdájukat. Jól figyeljen rám, szépségem. Nincs rá szükségem, hogy most meg azzal vádolja a barátomat, hogy... De félbeszakította az ajtó fölött felberregő jelzőcsengő és a társalgóba belépett Landó Carrissiem. Szívélyesen mosolyogva odalépett a kis csoporthoz. Elnézést, remélem, nem zavarok. Ugyan, dehogy, mondta a hercegnő, kimértem. Kedvesem, fordult felé landó, mit sem törődve a lány elutasító magatartásával. Az ön szépsége páratlan. Szavamra mondom, önnek itt a helye, velünk a felhők között. Köszönöm, mosolyodott el fagyos a Leila. Megengedi, hogy meghívjam egy kis harapnivalóra? Hannak rá kellett jönnie, hogy meglehetősen éhes, de valami okból maga sem tudta volna megmagyarázni, miért befészkelte magát a gyanú a szívébe, a barátjával kapcsolatban. Nem emlékezett rá, hogy káriszián ilyen udvarias, ilyen csiszolt modorú lett volna. Ki tudja, talán Lejlának igaza van. Gondolataiból csubakkal lelkes vakkantásat érítette magához, aki egész tűzbe jött az ételemlítésére. A megtermett Vuki már is az ajkát nyalogatta, ahogy lelki szeme előtt megjelent egy kiadó zsétkezés képe. Természetesen mindenki a vendégem, mondta Landó. Leila elfogadta Landó felkínált karját, és ahogy minnyáján elindultak a kifelé, ján pillantása, az aranyszínű robot alkatrészeket tartalmazó ládára esett. Csak nincs valami baj a robotjával, kérdezte. Hán, és Leila a lopva egymásra néztek. Ha Hán valóban landó segítségét akarja kérni, akkor most jött el a megfelelő alkalom. Semmi egy kis baleset, vetette oda a foghegyről Hán. Nem komoly, magunk is boldogulunk vele. Kilépett a társalgóból, nem maradt ott más, csak a protokollrobot szétszúzott alkatrészei. Társaság végig sétált a hosszú, fehér folyosókon, középen Lejla, két oldalról Landó és Hán. Han nem túlzottan lelkesedett az ötletért, hogy a jövőben esetleg Landóval kell megmérkőznie Leila kegyeiért, különösképpen a jelen körülmények között. De akárhogy is, most mindnyáj a Landó jó indulatától fügtek. Egyszerűen nem volt más választásuk. Menet közben csatlakozott hozzájuk Landó személyi titkára, magas, kopasz férfi, szürke zakóban, a csuklójánál sárgán kibudgyanó ingújakkal. A titkár valami rádióadóvevőt hordott a fején, amely odatapadt kobakja hátsó feléhez, és eltakarta mindkét fülét. Ott jött csubakka mellett, kissé lemaradva, Hánis Leila és Landó mögött, és miközben Landó ebédlője felé tartottak, a kormányzó részletesen ecsetelte nekik bolygója kormányzati rendszerét. – Egy szó, mint száz – magyarázta Landó. – Szabad állomás vagyunk, nem tartozunk a birodalom fennhatósága alá. – Ezek szerint a gázkitermelő társaság hatáskörébe tartoznak? – kérdezte Leila. – Tulajdonképpen nem. – az itt folyó munkálatok elég jelentéktelenek ahhoz, hogy észrevétlenül maradjanak. Tevékenységünk bizonyos szempontból, hogy is mondjam, szóval nem hivatalos. Beléptek egy zárt verandára, amely a felhőváros spirálban felfelé kanyargó tetejére nyílt. Kitűrő kilátás nyílt innen a város tornyos épületei között kecsesen suhanó felhősiklókra. Magával ragadó látvány volt, nem csoda, ha mély benyomást tett a vendégekre. – Csodálatosan szép ez az állomás! – álmélkodott Leila. – Büszkék is vagyunk rá! – felelte Landó. Meglátja majd, milyen különleges a levegőnk, milyen ingerlő. Jelentőség teljesen leila Remélem idővel megkedveli. Hán figyelmét nem került el Landó csábos pillantása, és esetet tetszett neki. Nem szándékozunk olyan sokáig maradni, mondta nyersen. Leila felvonta az egyik szemöldökét, és pajkos pillantást vetett a füstölgő hárra. Nem tudom, én kitűnően érzem itt magam. Landó kuncogott, aztán továbbvezette őket a verandáról. Feltűntek az ebédlőben nyíló nehéz ajtók, és amikor megálltak a zárt ajtók előtt, Csubakka felkapta a fejét, és kíváncsian a levegőbe szimatolt. Aztán Hán felé fordult, és sietősen oda vakkantott neki valamit. – Most nem, Csubi! – felelte rosszalóan Hán, és Kárisziánhoz fordult. – Mond csak, Landó, nem félsz tőle, hogy a birodalom rábukkan erre a te kis boltodra és a fejedre csap. Ennek a veszélye állandóan fennáll, felelte a kormányzó. Amit itt építettünk, az egész város fölött ott lebeg, mint egy fenyegető árnyék. De bizonyos körülmények ma már szavatolják a biztonságunkat. Tudod, kötöttem egy megállapodást, amely örökre távol tartja majd tőlünk a birodalmat. Ebben a pillanatban feltárultak a hatalmas ajtók, és hány nyomban megértette, mit is jelent ez a megállapodás. A hatalmas banketttermet uraló hosszú asztal túlsó végén ott állt Boba Fett, a fejvadász. Fett közvetlenül egy szék mellett állt, amelyben sötét valójában maga a megtestesült gonosz foglalt helyett. Dárt véder. A fekete lovag lassan fölállt és kihúzta magát teljes, fenyegető, kétméteres magasságában. Hán a lehető legrossz szindulatúbb pillantást levelt Landóra. Sajnálom, barátom, mondta Landó, és mintha enyhén mentegetőzött volna, nem volt más választása. Előbb itt voltak, mint ti. Én is szívből sajnálom. Csattant fel Hán. Ugyanabban a szempillantásban előrántotta a pisztolyát, Egyenesen célba vette a fekete alakot, és elkezdett lézersugarakat lődőzni Véder felé. De hán, akinél talán senki gyorsabban elő nem tudott volna rántani egy pisztolyt az egész galaktikában, ahhoz nem volt elég gyors, hogy meglepje Védert. Azok a sugarak még fél útig sem értek az asztal fölött, amikor a fekete lovak keze már felemelkedett a köpönyege mögött, s könnyedén elhárította a sugarakat, amelyek Gellert kapva a falon robbantak ártalmatlanul, fehér szikra üzönt hányva körös körül. Hán elképettel látta, hogy mi történt, és újból tüzelni akart. De mielőtt még egyszer meghúzhatta volna a ravaszt, a fegyverét megragadta valami, valami láthatatlan, de hihetetlenül hatalmas erő, és véder markába röpítette. Az ében fekete alak hűvös nyugalommal az ebédlő lapjára helyezte a pisztolyt. Obszidiál légrostéján át szörcsögve a szavakat, a fekete lovag megszólította felsült támadóját. Megtisztelne, ha velünk tartana. Ártuditu érezte, hogy az eső kupolás fémfején dobbol, miközben keservesen botorkálva gázolt a láb sáros zombékei között. Joda menedéket adó kis kunyhója felé igyekezett, és optikai érzékelői hamarosan regisztrálták az alakokból kiszűrődő aranyló pislákolást. Ahogy egyre közelebb a hivogató házikóhoz, robothoz illő megkönnyebbülés járta át, hogy végre kikerül ebből a bosszantó, szűnni nem akaró esőből. De amikor aztán be akart menni a bejáraton, kénytelen volt megállapítani, hogy merev gépteste sehogyan sem fér be a nyílásom. Próbálkozott szemből, próbálkozott oldalról. Számítógép vagy a végül nagy nehezen felfogta, hogy ezzel a formával itt egyszerűen lehetetlen bejutni. Ártu nem akart inni az érzékelőinek. Bekukucskálva az ablakon megpillantott egy sürgölődő alakot, aki ott tetvett a konyhában gőzölgő fazekakat kavargatott, aprított és szeletelt, ide-oda futkorászott. Csak hogy a Joda aprócska konyhájában sürgölődő alak nem a Jedi mester volt, hanem a tanítványa. Joda meg legalábbis így látta ártú, szép kényelmesen üldögélt a szomszédos szobában, és szelíden mosolyogva, serényen dolgozó fiatal tanítványát nézte. Aztán konyha ténykedése kellős közepén Lúk váratlanul megdermett, mintha valami fájdalmas látomás ötlött volna fel benne. Joda is észrevette Lúk zaklatott állapotát. Némán figyelte tovább a tanítványát, de közben a háta mögül felbukkant három távirányítható gömböcske, és nestelenül a fiatalember háta mögé röppentek, hogy hátulról támadjanak a mit sem sejtő ifjú Lúk Szemvilantás alatt megferdült a sarkán, és fedővel az egyik, kanállal a másik kezében szembefordult velük. A gömböcskék valóságos sugárözön zúdítottak Lúk nyaka közé. De Lúk szemfényvesztő ügyességgel egymás után parírozta a sugarakat. Ekközben az egyik gömböt hátra bokszolta a nyitott ajtó felé, ahol Ártu elmerülten figyelve gazdája virtuoz mutatványát. Hűséges robot azonban túl későn vette észre a csillogó gömböt, amely nyomban tüzet nyitott rá. A sivalkodó robotot jókora döngéssel a földre döntötte az ütés ereje, amitől kis hiány kiborultak elektronikus belső részei. Jóval később, aznap este, miután sikeresen megállta a tanítómestere jó néhány próbatételét, a Holtra fáradt Luke Skywalker végre álomba zuhant, kint a földön, jod háza előtt. Rosszul aludt, hányta vetette magát, és halkan nyögdécselt álmában. Aggódó robotja ott állt fölötte, kinyújtott pótkarjával időnként eligazítva rajta az újra meg újra lecsúszó takarót. De amikor ártó egyszer arrébb gördült, Lúk hangosan felnyögött, és reszketni kezdett, mintha szörnyű lázálom gyötörné. Joda meghallotta a nyögdécselést odabent a házban, és az ajtó sietett. Lúk riadtan eszmélt fel álmából. Kábultan körülpillantot, aztán észrevette mesterét, aki gonterhelten nézte őt a háza ajtajából. – Nem tudok szabadulni ettől a látomástól, – mondta neki Lúk. A barátaim bajban vannak, és úgy érzem, muszáj. Lúk, nem szabad elmenned, intette Joda. De hán Leila lejla meghal, ha nem megyek. Nem tudhatod. Ezt Ben suttogó hangja mondta, aki lassan testet öltött előttük. Ott állt a sötétbe öltözött alak, felfel villanó kép, és így szólt Lúkhoz. Még Joda sem tudja, mi lesz a sorsuk. De Lúkot mélységesen aggasztotta barátai sorsa, És el volt rá számva, hogy tesz valamit. Biztosan segíthetnék rajtuk, makacskodott. Még dolgod van itt, mondta gyöngédenben. Még mindig sokat kell tanulnod. Érzem az erőt, mondta Lúk. Csak még bánni nem tudsz vele. Ez a legveszélyesebb szakasz, lúk. Most vagy a legjobban kitéve a sötét oldal csábításainak. Úgy, úgy, helyeselt Joda. Hallgassál te csak obivarra, ifjú barátom. A fa? Emlékezzél a kudarcra a fáná, na? Igen, Luke fájdalmasan emlékezett vissza a kudarcra, bár úgy érezte, sok erőt és tapasztalatot merített belőle. Rengeteget tanultam azóta, és visszajövök, hogy befejezzem, amit elkezdtem. Ezt megígérem, mester. Alábecsülöd a császárt, mondta neki Ben Komoram. A császár rád feni a fogát. Ezért szenvednek a barátaid. Nekem is éppen ezért kell mennem, mondta Lúk. Kenobi nem tágított. Nem akarom, hogy téged is elvegyen tőlem a császár, mint véderrel tette valaha. Engem nem veszítesz el. Védert és a császárt nem győzheti le más, csakis egy tökéletesen kiképzett Jedi lovag, akinek a szövetségese az erő, mondta a nyomatékosan bem. Ha most abba hagyod a tanulást, ha gyorsabb, a könnyebb östvényt választod, mint védertette, akkor a gonosz ügynökévé leszel, és a galaktikát még mélyebbre taszítják a gyűlölet és a kétségbeesés szakadékába. – Meg kell őket állítani, – vetette közbe Joda. – Hallod? – Ettől minden függ. Te vagy az utolsó Jedi Lúk. Benned van minden reményünk. Légy türelemmel. És áldozzam fölhánt meg Leylát? kérdezte hitetlen A A fontos neked, amiért harcolnak, mondta Joda, és rövid szünetet tartott, akkor igen. Emésztő szorongás lett urrá Sehogyan sem tudta, miként békíthetné ki egymással két mentora tanácsait a lelkében dúló érzésekkel. A barátai szörnyű veszélyben vannak, és mi sem természetesebb hát, mint hogy a segítségükre siessem. De mesterei úgy vélik, hogy még felkészületlen, hogy még nem eléggé sebezhetetlen a véder és császára hatalmával szemben, hogy barátainak is, Önmagának is kárt okozhat, és talán örökre eltűnhet a gonoszság felé vezető ösvényem. De vajon hogyan is törődjön ilyen elvont távoli dolgokkal, amikor Hán és Leila nagyon is megfoghatóan szenved? Hogyan engedhetné meg magának azt a fényűzést, hogy megfélemlítse egy, csak lehetséges, de még nem valódi veszély, amikor a barátai már a jelen pillanatban is halálos veszedelem fenyegeti. És most már minden további töprengés nélkül is tudta, hogy mi a teendője. Másnap már este felé járt, amikor r elhelyezkedett a számára felszerelt ajzatban Luke X-szárnyú vadászgépének a pilóta fülkéje mögött. Joda ott állt az egyik üres ládán, és az x-szárnyú reflektorainak fényében lúkot nézte, aki egymás után rakosgatta vissza a teli ládákat a gép hasába. – Nem tudlak megvédeni, lúk! – ködlött fel Ben Kenobi hangja, miközben köpönyeges alakja fokozatosan körvonalakat öltött. – Ha úgy döntesz, hogy szembeszállsz véderrel, csak magadra számíthatsz. Ha elhatározásra jutottál, akkor nekem már nincs beleszólásom. Megértettem, felelte hűvösen lók, aztán odafordult a robotjához. Artu, indítsd be az energiakonvertereket! Artu, aki már is lekapcsolta a hajó feltöltő csatlakozóit, boldogan füttyentett, hogy végre a háta mögött hagyhatja ezt a borongós lábvilágot ahol egy robot csak is pocsékul érezheti magát. Lúk tanácsolta Ben. Csakis a tudásért és önvédelemből használd az erőt. Soha se fegyverként, sose engedd, hogy hatalmába kerítsen a gyűlölet vagy a harag, mert ez a kettő a sötét oldal felé vezet. Lúk szórakozottan bitszentett. Az esze már az előtt álló hosszú úton és a reáváró feladatokon járt. Muszáj megmenteni a barátait, kiknek az élete ő miatt került veszélybe. Felkapaszkodott a fülkébe, és aprócska zedi mesterére pillantott. Jodát mélységes aggodalom gyötörte tanítványos sorsáért. Véder erős! Intette lúkot baljóslatúan. Neked sorsod fölött gyülekezik a felhők. Sose ne feled, amit tanultad. Az életed mentheti meg. Emlékez mindenre, mindenre. Emlékezni fogok, jodamester, nyugtatta meg Luke. Emlékezni fogok, és visszajövök, hogy befejezzem, amit elkezdtem. A szavamat adom neked. Ártú lehajtotta a pilótafülke tetejét, Luke megbeindította a hajtóműveket. Joda és Obi-Wan Kenobi szótlanul nézte, ahogy az X-szárnyú felbőgeti a motorját és kitakszizik a felszálláshoz. Én megmondtam neked, meg én, mondta Joda bánatosan, miközben a kecses vadászgép emelkedni kezdett a párás égbolt felé. Nyughatatlan ez a fiú, és most minden fogja rosszul fordulni. Ez a fiú az utolsó reményünk, felelte Ben Kanobi, és a hangja remegett az elfojtott érzelmektől. Nem, igazította ki korábbi tanítványát ravaszkás csillogással a szemében a kis gyedi mester. Van még egy reménysugár. Joda fölszegte a fejét, és a sötétedő égboltra merett, amelyen Luke Hajója már egybeolvadt a többi szikrázó csillaggal.